وحی صفت و نازلیت توسر و فی المقدورات عند تعلقها بها غرد دا اللہ مصوف شروع دا پیوبر صفت ذاتی خداوندی کی چاہا قدرت تی نفرمائی والقدرت و قدرت وحی صفت و قدرت هغه صفت ته چه ازلی صفت ته و هی دایو صفت ته و صفت ازلی ده صفتون تکی تا طول صفت و تراجع ده یعنی جوهر نه ازلیتون چه وینو ده صفت و ده مخلوقات و نور بانده احترازو شو چه دا قدرت صفت ته خدا صفت ازلی ده صفت نه نده تو سیر په مقدورات چې دا اثر به کوي په مقدوراتو کې قدرت هغه صفته ازلی ده چې از په مقدوراتو کې کوي تو سیر په مقدورات باندې معترض یا اعتراض کوي حاصل له اعتراض اداره چې توه قدرت صفته ازلی ده اثر په مقدوراتو کې کوي اثر پا مقدوراتو که قدرت نکی اثر پا مقدوراتو که خود صفت تکوین که صفت زکا زمانگ علماء کرام فرمائی ما تو ری دیا چی یو صفت یوی صفت مؤسر یوی صفت مؤسر او یوی صفت مصححح نو صفته مؤثره غ خطاب د تکوین د کون فیا کون خطاب د تکوین او صفته تکوین اغه صفته مؤثره ده یو صفته مرجحه ای اراداده صفته مرجحه اراداده اراداده تخلق کیدا صفته مرجحه ده او درم اغا مصحححاوی مصحححا چی دے قدرت دی نو دے خدا سی وی چی تو اثر و فی المقدورات دارا تو وی چی قدرت مؤثری په مقدورات تے که اغا مصححوی نو او صفت مصحححای مؤثر دا اے سوال لے دا دے سوال نا علماء کرامو دری جوابات کرنی یو جواب ابتدا کړل نه چې دا قدرت ولو کومو اثر نه دي خو ډېر سببې قریبه تاثیر دي سبب قریبه تاثیر دي نو د دیو جنا اطلاق ور باندې دا مو تو کړل ته اثرو فی المقدورات ته ویلای شو ویره هغه دا مو نه دي خو سبب قریبه تاثیر دي نو کې اطلاق نه تو از سره ور باندې جواب علماء کرام دا کوي چې دا خوشارح دا تاریخ کړي او شارحہ دی دې د اسریو سره په دې خبره کې چې تکوین مستقل صفت نه او دا الله د پارو وو صفاتو نه وای ماتوریدیا اته صفاتو نه وای او دې صفاتو نه و نو دته 100% ذکر کا تو 100% ذکر کا اشاره کيده خبره تا چې زمما پنځ خطاب تکوین نشته بلکې اغه وو صفاتونه دي لکه څنګه چې اشاریه وي جواب جوابدری سوال ندار درہم جوابدری سوال ندار چې کې عبارت به حذف المضاف ته قدرت هغه صفته ازلی ده چې اثر به کوي په مقدوراتو کې یعنی في تشهي المقدورات في تشهي الى مقدورات وتصيير المقدورات الى مقدور ده الله خود د قدرت لاندې ګرځي نو ده په کيسه کوي کی اثر کوي نو تشي ته کېدل تصره مقدور ايندا تعله بها غرض د پرسواله سوال درې چې توې قدرت صفته ازلي دي نو قدرت کې صفته ازلي شو نو مقدور خو خامہ خوا غواړي چې مقدور غواړي نو بیا را مقدوراتم کو دما شو نو بیا د ټول مخلوقات د دما شو د راځي جواب کین د تعلق هبهه ان د تعلق هبهه په وخت تعلق د دې قدرت کې تر مقدوراتو په وخت تعلق د دې قدرت کې تر نو د ټول مقدورات دا مستند دي تعلقوقاتول قدرت دا ټول مدورات دا مستنت دي تعلقات قدرت ته چې دا مستنت شو تعلقوقات قدرت ته چې دا مستنت شو تعوقاتتون قدرت تعلقات دا اموراعتبار تعلقوقات اموری ااعتبارري الحديث نو دا مقدورات یو امر حادث ته مستند شو امر حادث ته شو مستند ام مستند امر حدیث تخپل حدیث دی نو دا ټول مقدورات شي شو حدیث ټول مقدورات ذکر تعلقات ته شيری مستند کې تعلقات ته مستند دي نو تخپل هم شي شو دا حدیث او قدرت ازلی، ابدی، سرمدی پاتیشو والحیات غرز دا اللہ ما بل صفت ذاتی و علی چاگا لفظ چاغا حیات دی فرمایی بایی صفت ازلیتون حیات یو صفت ازلی دی تو جیو صحة ال علمی دا واجبی صحة تا علم لرا دا واجبی صحة علم لرا یعنی حیات اغتفتی ازلی دی کی واجب صحت و ایلم واجب صحت و ایلم سمانہ یعنی علم داغ چان صحیح دا خبر معلوم اشوا نفس علم د واجب الوجود دے یا صحت و نور دلائل او ذیحۃ الالم دپاره دا دلیل دا داره دا دا چې هغه کې حیات ده چېای کې سی شهر حیات نو حیات واجبای سیحت ته الم والقد قوا او یو قوت ته وهي به قدرت القدره دا په معنا د قدرت سره دی قوت وهي به معنا القدره دا په معنا د قدرت سره دی یو بل صفته قوت ته دا الله تعالی ذل قوت الملتیل دی ودا قوت وهیه به قدرت غرض د فر والله سوالدارې چې تو یو په کې قوت دی یو په کې قوت دی نو قوته خویبل صفت راغې حالان چې ان د ماتورید صفاات افې د دثریه صفات ودي په چې دا قوت کې ته مستقل صفت شي خو د ماتور پنی نه شو او د شرو پنی شو. دا خبره حسین نه ده درغ جواب کو وهیه دمان القدره دا قوت په معنا د چستر ده دا په معنا د د په معنا سره ده نو القوه وهیه په معنا د القدره قوت په معنا د چستر ده دا غو دې نتیجه پر او کانکشن صحیح دی نو دې اړه کې جواب وکړو ژوند قوت وهې په معنا القدره <سؤال> چې دا قوت په معنا د قدرت سره دی هر کله <سؤال> چې قوت په معنا د قدرت سره شو نو دا مستقیل صفت نشو چې مستقل <سؤال> صفت نشو نو صفات اندل <سؤال> ماتوریدیې صفات شو اندل اشریعه او باطی شو سوال ارکل کی قوت په معنا د چا سره دی د قدرت سره دی لږی قوت لکه زالہ تذکریته ضرورت له تذکریته ضرورت شو جواب د تذکریته زه ضرورتو چې خلکو د پته ولږی چې د قوت او د قدرت په منځ کې تضاد پیدا تذکرہ زکو کړه چې دا اشارشې په دې خبره خبره مشرې په دې چې دا قوت او دا قدرت ددی په مابین کې ترادف دی ددی په مابین کې ترادف دی نو د دې ترادف د دې ترادف ته دوی شاریک اوره لپاره د ځان له نفس کار کو فرمایو القوه سره سوال سوال د دې اشاره ک ترادف تک او چتکول ضروری و نو بیا پکارداره چې یو ځې ذکر شوه وي ولقدره تو ولقوه ولقدره ولا نو بیا خو پکارداره چې یو ځې ذکر شوه یو ځې به ذکر شوه د تاخزان ځل ذکر شې قدرت ته په منځ کې حیات راه نه په منځ کې شي شعر راه دا ترادف خو خلک دا چې کوي جنا ترادف خو خلق بیا دا چې کوي لدا یو سوال نه اوردې جواب نہ جواب اللہ لا یحدث بعد ذلك امرا والسمع وهي صفه تتعلق بالمسموعات غرض دما تین د دې عبارت سره والسمع مایي یو بلشي فت کر کول دي الله روئ کولام یو بلشي فت کر کو تعلق د مسموعات او سرای او دا قران کې سر یو صفت د الله تعالی بسره داغه صفت ته کې تعلق راځي د مترکات والصرح او جارا مبصرات چې هغه شی یې مبصر مورانا نزدګا دا خبره دی مقام کې چې په صفاته سما او په صفاته بسره په دې کې اختلاف دی سن خلق د الله تعالی دغه لپاره چې صفت سما او صفاته بسره دا ځواړه نه مانی دا ځواړه د الله تعالی لپاره نه مانی صفه سف... تو الله تعالی ده لپاره صفشه نه مانی سماع او صفات او کوم ځای کې چې سماع بصر دا اللہ دا پارا دا او بصرد الله ده لپاره صفاتونه ذکر دي ناغا ابو الحسن البصري ياي ميكا وي د موتزليونو او چې کوم علماء دي وي دي متفق ده نه چې سماع او بصرد الله صفاتونه دي نه الم بالمسموعات او الم بالمصورات الم بالمسموعات او الم بنا پوښکانه نو دی دا څه که خبري کوي خو حقیقت دانه دی وای و چې د علم بالسمع او د بصره مقرط الیس مصنوعات او علم بلا مصرات نو دا سم مستقل لن لشه نه دی در سمستقل لنا زن لشه نده همون وایو که نه علم در طلاع زن تا ده او در سمع و بساره در زن لصفت ده سمع و بساره بسار دی که دا وی که زن لسه مستقل نده که نه نو دی و دو دلیل هم وی در زن دا پارا یو د خو م واړي او به سر خو مصررات واړي سما خو موعات واړي بس مبصرات مصررات واړي نو دا به چه... خو بیا حاض شي که نه الله به محل د جا شي روا شو بیاوي که نه چې که سمه او ب سر دلهلاې پتونونه شي نو بیا خو په دارا چې ضایعقا او لا مسا اوشاام ضایقان لا مسا او نو بیا خو په کار داره چې ساام او شامما او ضایقا و لا میسا دغ هم دله تالا شي فتونه شي دی ې وه نو بیا په کار چې هافې خمه ظااهې ټول ورله را شي دا سوال دی ندې سوالونو موږ جواب ورکو کنا جواب به جواب او سوال نه جواب چې تاسو یې چې سماهه مصنوعات واړین ها بسره نو موږ دغو یو چې اصل کې د الله تعالی اېلم فذق اسمله یوغه اېلم دې چې کوم ازلی دې ازلی اېلم دې نو یو هغه د الله تعالی دې هغه تعلق ازری د الله تعالی پاشیاو پورې اینم پہ مان دا تعلق ایزلی دے اللہ مسموع او بس تے مبصر نہ او بصرا نو گورا یو او یو دا تعلق حادث سره از زم جواب من دم کو چیر الله بندگانو سمع او بشر به تنو چیر مسمون نرستوي ادم او بشر نرست ایت کی څوک مني نه ارستر کی پټ کیو تا تم بصیروي کی نو وای او اته چیر غوګونو کی ګوتہ کېل زاسه او ایثم ناوری بیا رتم سامیا وای کی نو وای وای کنا قدرت قوت خوشته کنا او قوت خوشته لیکن او سو مسموع لانش ته لیکن او اش ته لکه گو روز ایس خبر اینا پا بیا روی او سو بیام سی شئی زماد خبر او سامعی بیام سامعی چرا غلی مهم تا سامعی زکر قدرت ته او قوط ته نو دا ضرورین ده چه سامعو باسور دی مسموع مفصر غول سامعو باسور دی اه شو او بلا مساله ده څنګه د الله تعالی په مطلق من کله طلبه نه وکوه نو بیا په کار دل چې الله تعالی باندې د باقی او حواسو مې اطلاقو کوه وانه د باقی او حواو اطلاق ز کنه دوت چې اذن مې نه چا لته د شریعه نه دغه اجازه نه شریعت اطلاق نه لري خدانو رو صفاتونو هو السمی والبسیر ویل دي خو د شنو دي ویل چې تعالی ډیر بوې کون کې دی او الله تعالی ډیر کوای لانسه ملما کې او تاسې ویل دي اللہ سکون کې دی او تاسو هیڅ خبري ندي شی دا غموږ ځکه کنه کو چې آل تکې کزن مینه شارع نه دی راغله او اطلاق شریعت اطلاق نه دی کړ خبر حال زموږ صفته کې متعلق تر مصنوات او بصرا غټ ته چې تعلقي تر مصراطي ظفطر کو بهما ادراک ان تام ما ادراک کېدلی شي بهما په دسمع او بصرا سره سر. ادراک ان من په ادراک کې تام سره په دسمع سر ادراک کېږي ادراک کې لا على سبيل التخيل والتوهم نپہ طریقیرے تخیل اور توہمہ زمن کما سمع و بصری نپہ دسرا بن ادراک کو غو سبيلے دے تخیل اور سبيلے توہم شرے تخیل فخیال کے دم یہ خبرے شی بیا خیال کے دم نور و صور سرا ندی کہ او توہم دی چمعنی جزیات په محاضره مخصوصاتو کې پرتی معنی جزیات څنګه معنی جزیات پکا کې پرتی په مخصوصاتو کې دانانا پرتی نو دې ته څه ویلې کېږي دې ته توام نو مونږ کې دا شي کارونه کو نو دا په طریقې د چا سره دی د تواهم سره او د الله تعالی چې ادراک کوي قواصتی د سمع او با سر سره أغير إدراك تامي في سبيلية تخيلة توهم تتواهم سنواني ولا على طريق تاثير حصة تن لا تحقق تكيو صالم دفع قي شده الله تعالى ده پارا سماع و بصور نشيرات للي وله كده الله تعالى ده پارا سماع و بصور راشي نو يلزم و يكون الواجب و حادثا واجب الوجود به حادث سي تاليبات المقادم مثل وله وبعا واجب الوجود حادث سي حادث بذكر شي شه زمنګ سمعه دې ته وېخه او اولاد زمنګ ویلو کنه ته سمې را کوم حوا ته کیلو کنه سمادي ته وای چې په د هوا باندې مقروده قارې سره تادمو کی او دا غه تصادم په ذریې سره ادا دات تصادم په وجہ یو आवाज پیدا شې او هغه یو هوا ته ورکوي شي هغه هوا یې بلی تور کی هغه یې بلی تور کی هغه یې بلی تور ادا چه رازی رازی بمقادر سماانو کې د سرید غوګلو کې د دانانا طرف کې د الدول د مخ پشان ته یو شي غړېدلې او د اغه شي سره لا مفقوده قاره سره مفقوده قاره سره دای دا دا سره دغو دا کې چې تصاده میکړي نو دا هوا چلې هغه اولېږي ورسره د سپیولګینو وردان دان د سي आवाज چې چورو کې د سړی اعترا ک چې دااز که د دااز ب کاره دی او دااز پز دی او که داوااز روور دی تیک شوه دی ته ویلې کېږ کو سا دا خبره د وړه د قو سا سره یو بل قوت ته و کو باه کوې با سره دي ته وې دسترګونه داسې خوتو و ختو ته او داسې او و وي خوت ته دغه موبصر سره وولږي چې کله د مصر سره وولږې د مفصر نه یو د تصویر د هغه مسکره را نه یی چې راډه نه بیا قړې نه لکه شپې خو چې راډه نو هغه چې په طرفو توتو یو په واسطه دې سترګو سره د اړت تصویر راشي دا هیڅ راشي تصویر نو موږ خو دغه دې توای به یا یاد نه، یو خطو زيو د شې سره ولګی او دا حقيق تصویر کې سور دې کې پین دې کې شین دې کې زړ دې دا سریته راشي نو دته وی لیکيږي بسوا نو کدا الله دا پار سما راشي او د الله تعالی دا پار دي شه راي دا الله دا پار او د الله دا پار بسوا راشي بیا به خدای الله تعالی هم د قشانه په ذریده هوا سره باغ وګونو کی درن لک چکم د 10 ډول دمق په شان دي شاله عز بالله دسیو پرده پرته اي سره به لګي نو بیا واجب الوجود جسم شو جسم شو اجسمانی آج شو آدا کرانګي کباثري نو بصر کوم دغه مسله ده چې استرګونه به خطوتوزی د استرګونه چیرې چې اخوتوتوزی نو دا استرګي د tia کی استرګي هغه جسمي نو بیا خو واجب الوجود څه شو جسمونه شو نو د وی او عجیبای کنا د ورکوونه دماغ دی دی او د کنا غر غره پهړو کې طلب باې د زرګران غټ غار دی په کیاچولی دی و اوس کتیږي نه او کللت کې نه تللیديل نو څ بهقا سره و دغېټې خبرې په وړو وړو د ما غ معمتالله وله حالله تاري دا اللهسممه او به سر د الله چې پت خو دسې زمن کې څنګه پدربختینه وزغه د مختصات د نياغه سره خاص شنو څو کې په یو طریقې سره څو کې په بلی طریقې سره ضرورينده چې طریقې د داخله پارسي شي یوې مختلف طریقې ولعل طریقې نه په طریقې د تاثیر د یوې خاص سره چاغه په ممکناتو کې کی داسې کیږي او پا ما نه په طریقې د اصول د حوادث سره وي پا سامعا کے پا ممکناتو که چه سامعا کار کئی نو علی چه وصل دا هوا ہوشی اپا چې कار کار کار کئی نو علی کئی چه اغا حاصت البسر کې اوکی یو او اثر اوکی سترگونا خطوط اووزی خو پا کې لوجود او سمعو بسرشتے خو په غیر دری کئی فیاتی مخصوصا ہونا بغیر دری کئی فیاتی اندام صلقات مصرح حتانوی رای مولی اگر ته وی یره تنویره مولنده د ډېر لوی عالم دی ها اڅې باندې پیږی څنګه تا چې پډې رو دغه باندې پیږی لږ ډېر علوم باندې ډېر ا بیا د شپ په یوې لمې دوه نظرې کنه چای کی بیا مجتهدی دې دې په یوې لم پیږی کړه مطلب ډېر مدرسه لچ په سره علمونو کې ملکه یو پډې رو پیږی پډې رو که کملکای نه یو خوب کویې ها پدایې د شان د پاره ایلم چې ملاکدا که تصوف تر ته راو پروا نه کوي ته ووایي چې د ابن عربی دی بیا هم سالف طور باندې فقاهت کی اولی امام دی خپل طرف ته محدث نه ظفرای مانی عثمان علیه وسلم کې ګوره او استاد مې دا استاد مې دا یلته به ړاې یاران شي وتا ته ووایي د لوی محدث دی خپل طرف ته رواه فلسفه نه ته ووایي چې بل دا شر یو لوی روايص دی چې دبل طرف ته وتاو ګوره چې حکمت حواله سره خو حکیمولم امه دبل پس ار دغه ته چوته ګوره بل طرف ته ته وتاو ګوره چې کله د اصليه سوالونو شروع یو مطلب و اجرای ډېر فلسفيری اې ډېر لوی نو پیاو اقبانی وکست دمر صفاتو نه راتلنه مرنه دا مون تاسو چې کوم خلکو تماشایق وایو دې داور کې او تګړت عالمان وایو دا المان دغه د خاورو ګرد او خاورو تم را رسیدل دا خبره ځین کې واجب چا ته څنګه مفسر وي او دا غره تفسیر دغه ته نشي رسیدل تب بیان قرآن ته وګوره چې صرف سړی والی در زه ډیر وږي مختصر او جامع دسی تفسیر تب بیان شي بس تفسیر خلاصو کلی کړئ شي کنه که فال شورو کې شورو کې شورو کې شورو کې د عذاب په مړکه دقیقاً او مطلب داره دا چې دا تفسیر جاده کمي خبري مختصر خبري مگر ډېر جامع خبري زمما په زين کې دا عین خپل تفسیر نشته ډېر بهترین تفسیر دی علما کشميري رحم الله پروي ما په اردو کې ورنکه ترماي اردو کې علمونه علمونه نشته علم خو یعرباي کې لريه فارسی کې لري او دا علم چې بیا غټم کې ویم دغه دغه د عرباي او بلې فارسي و خو یورز می بهد کته ما وی دي چې همې ی دا غن روس بیا و دو ورو کی داونو وکلا وکاتا وی ما چیر دین صدا سی کتاب شته چې غلا کارتو قابل نه نو بیا نو دغه وی تانویر رحم الله چې کزما د بیان القران نور څو صفاتونو کینی دی که یو مار دا خبره پورا دا چا نما کشمیری رحم الله دا ویل چې د دې دواج نمادو دو د کتابونو مطالعه شروع غازدی پوری مه خبره په اوله ځاګه نه پوسو تا ویره الله تعالی دا سما او بسرو ادا زنه معنا ما غوی و ويزکه نه معنا ما چې وېدا دا څنګه زمونږه بسوار به کنه دې د څه بسوارې دی دې څه دی بل راغی نيسته وی هغه ولې وی کده بسوري نيسته ویني څنګه چې دې سي بسوري ني ها لیدل خو په دې بسور کیږي کنه ودچا چې دې سي بسر ني ها نه وسنګ لیدل کای ها نو ته یې راځې نو تاسو و وي ستاد سترګې لیدل کای دې سوس غټو خلکو خلکو فابریمو که کنه د غټو خلکو فابریسي اغه مو غټي غټه غټي بارای که نه داسې نو هغه د سترګې لیبل کې نو دا ک چېرته اکی زاندو لپاره څو غواړي سترګ غواړي د لیبل د پار سترګ غواړي د سترګ کې د لیبل کې مو ل سترګ پکار دا بیا د بل سترګ لپاره هم څه پکار دا ڈی با شایدی خبر دیر تحت سرا کے دا خبره خبران ماغچپ شو الله اللہ مانده ایلی دل ستر گئی نگو آدھی ستر سبب بیت ممکناتو کی دری دلو دا پاردائی استعمالی و مجرد مکہ اسکاو پر ممکن مانی او واجب مکہ اسکاو پر حادث بانی چال تاکی بمت سنگئی دسی ستر گئی آیا اوزالا تالاو سنگئی تالاو سنگئی و کس ناس دلائی کوا دا ایو شیخ یو کنا را کدا مرید یو ناغه سا وب گندک لیکه سی شیخ ناغه تو جرا ته لکدا خانقا پریدا ایو جی مافیق واره ماو ٹھکنا ماو خوئلارشه ناغه دیی دا شمافرم بهای هین نا دا نقصان دی که دا نقصان نخور تا او با خدا زما بخنه دا مطلب نشو کنه چې اوس پته تل <سؤال> توسيګ یوما لکوسیګی بنا خو حفظه نه مه مستک شو دا ډېر ښه خبره وکړه د دې من دا یو بلشي ده اشاره ده هغه دا کله چې موږ ګناونه وو نو موږ الله نه توبه وو توبه نو چې توبه وو باس نو رحمن او غفارا غره ماته نمازان ته رااله د دې د دې خبره ناراضیزه نه چا موږ چې کله ګناونه وو او د الله نه توبه او توبه توبه وو یا الله یو کث ماغلا کلم ما معاف کی وس الله او دغلا چې کما سره کنه او کما نقصانو نه و هغه بده برداشت کی هغه څه کی دایو خپل کمزوریانه دی یو نه صد ده هغه مطلب په صورت ده دی چې الله پریشانه کی یا څه سبق کیږي ماته کو فاکر خو غلط شی ر کنه یو کست ویلار پرته نو ور نکړه بیا پرته ما ماف کاوی ز بچیا ز خدای نه خاپه موالي پیاو غوښتنه کړم خدام مطلب نه کیتاوس به پاس کوي بل کېږي واخا ماغه پرځای دې نه دا ور کړې نو د دی وجې اکثره نیکان خلک ویل یا الله نو ما چې بد عمليانه کولې نو ځخصت روانو ما اوس چې راځي او مافي مې غوښتل له مافي دې غوښتل خدای ما اف کړ کنه ولیکن بديري څکل دې دای خو سرات دې کنه خو بچا کې کنه زمون څوک دې راځي کنه یا الله ماف نوباس ارث ختم ارث ختم نو با داسې نه نو بهر حال مقصد دانه ولا علا طریق تاثیر حاصله الله سبح و بسر لري خو په طریقې ر تاثیر نو هغه ممکناتو کې داسې ممکنات چې ګوري سترګه غواړي الله کې ګوري د دې سترګه نه غواړي کما يليق وبشالي الله تفوي <تصفح> ولا يلجم من په هغه کلمن موعدا دا فرق وانه دا خبره غنځل او کا تقریبا درن زلیا چې و शिकاو هغه د څوک سماع او بصرت وکړ نه مری وی ک سمع او بصرت شرط راشي نو یاو دي سمع, سمع او بصرت حادثه و یابو تقریبا یابو ورته سماع کړي سمع او بصرت حادثه و یې معلم هل د حوادث کې او کړي سمع او بصرت قديم وې نو مسموعات او مصرا د نقبین زکه سما او مصرح خدای شيری کې چې غواړي کنه هغه مصمو او مصرح غواړي کنه نو دا به يا حادث يا به قديمي کدي د حادث نو الله محل د حوادث کې او کدي ته قديم وای نو ممکنات چې مصموات مصراات ته غوډل کېږي نو ډیر عزیز جواب کوي یو جواب ما ډوړینم کر سکتی کوي اگر جواب ميدار کړو سمع و بسر گو را تم ماورا خدا که سمعش او بسر مبصر که که قوت و طاقت موجود دی بی وی نبیائی بیل پیلا رنگ جواب والا یال جمونه لازمی گی ده قدم ده سمع و ده نا یعنی اشاره که چا تا اشاره که دیتا که ده سمع و بسر حادث دی او که ده و بسر قدیم دی اشاره که ده خبر تا دا سما او به سره دا حادث نه دي بل کید ما او به سره دا قدیم دي کهتهای سما او به سر قدیم دي سما او به سرسی ش قدیم دي نه بیا خو قدم د ماتو او قدم د چا را ځي د موثرات را ځي نه و داسې کار نه کې نه راې کدم نه قدم د مصات مثرات لکه چې نه رازمم کې د قدم د او د قدرت نه. دم د معلوماتو د موراتو دم د معلومات او د چا د مورات اصلې داسممه او به سر قدیمدي خو ضرورون ده کې مصوع ه مثررات فيشي دا ضرور نه ده لکه څنګه اعلمله قدیم دی که قیم نه دی دی خو اعلم د لطلا خو قدیم دی خو معلومات خو قدیم نه دي که نه نو کممه خبره چې ته په اعلم ک کو زه په سمه په چاکم کوو کملهمو لکه و منه رام کدام د دینه قد مسنوات او لمصرات لکه جنل <سؤال> اجمیږي د کدام د علم او د قدرت نه کدام د معلومات او د چھ وان لی اننه صفات القديمه د صفات القديمه د پیداکيږي د دله پر تعلقات بالحوادث پیداکيږي د دله پر تعلقات بلا حوادث نو مطلب یعنی دا څه نه اوغښا دا قديمه دي خدام مصنوعات او مصفرات د د سمع او قد ملحق ندي د تعلق الصم او تعلق البشر سره تعلق الصم او تعلق ال... نو متعلقات شفتي مصنوعات ادم مستند دي دي تعلقات او تا تعلقات حادث دي خدایی له هدوست وجه نه هدوست پکا کې ناراضي په متعلقاتو کې ناراضي داگیره هدوست وجه نه هدوست په متعلقاتو کې ناراضي دا ټول مستند دي تعلقات او نو متعلقات قديم دي تعلقات حادثی او متعلقات مستند بتعلقات تنوعم شی شیدی حادثی دا مسل زرللی کما یی دا تبدل ما په یمینی کې او شماله او دا مستقمن په مکانه ته په یو ځای ولاړی او شی ته را تاویګی نو دا کم شی کې را تاویګی دا کم شی ته او را تاویګی نو هغه بدلی گره بدلی کې کمکه پر مرش کې ولاه لینا خو بدلی گره بدلی کې نه کنه زما طرف ته د سيزینو کلامې مخی طرف ته راځي کله بګستا کله خې مخ کې کله شاته داسې وراځي نه خو متعلق بدلی کې کنه مطلب کونه بدلی کې کنه او کبه اخا ما خاطر نه معنی بیا به زستا ته وې متې تف العلم کې سوال علم د الله صفات دې کنه دی او معلوم غاری کرا نو علم حدیث د احاديث الله محل د احاديث کې قديمي نو قديم د معلومات نو فما هو جواب وقال طرف هو جواب عدالت اینم که کمباب که ناوزه پا کمزه که جواب که لکا سنگا چنلازمیگی دا قدم دا علم و نا قدرت نا قدم دا معلومات و نا مخدورات و لیاننا ها شفات قدیمه نا طول <سؤال> او پیدا کیگی لها دزل پارا تعلقات بالحوادث و صلی اللہ علیہ وسلم